Energiaren ordainketa gero eta gastu handiagoa da enpresentzat. Gauzak aldatuko dira ondoko hilabetetan energiaren merkatuak idekitzeaekin. Hautu egokiak egiteko momentuan informazioa naiukan du zabaldu Indar erakundeak bai horri garazialdeko empreseri eskainiz formakuntza egun bat. Jan Berteretx, indar egiturako lendakaria. Guai, dudana, urtetik oiti, energia, arrunti libratia izain baita, guai, preso guziak libratia izain dira, merkatu guziak libratia izain da, erganai baita, empresa guziek berkoutela, sehi laitez kontraktu bat egin, bai, edefa egin, bai, berze, sozitaz, bai, tetekin. Guai, gainean gure lembiziko desmartxat egin, segur da, gure internetaz, dakina ziko ditugu, eh, lehenbiziko urratxurik, zoindiren, eta enpresek nola duten egin beren kontratiak nola behar dituzten segitu eta antoratu, eh, mm. beren aldetik. Energiaren merkatua idekitzen da, bainan ez da hori faktore bakarra energia fakturaren tipi erazteko. Energia ekonomiak eta autoproduktzioa izan da beste aipagaia, udalbiltzak egin duen lan interesgarri bat aurkeztuz. Jan Berteretx, gero goizuntan maginen, u da biltzak manatu enkesta baten zola bat, enkesta baten inguruan eta lende pandantzen erzetik eh, horren ingurian. Mm Hortu -hmm. bon, gira eskola errian, argunt gilatia gila horren gainean, eta produksioan bakarrik eunetaik bat dugu, Energia eskolerian bakarrik egiten, mm. eta, bon, hori haitzen uh, delaik, izan da, horakzen dela, uh, behar dela urras edo inderberesibat egin direkzioen hortan. Sailo hortan edo beste batzutan, eskoleriko pilinio aldeko enpresen laguntzeko presta gertzen daudal biltza, elduden abenduaren amabosetiko iti idekiko duen bigaren deialdiaren bidez.